الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وقد خلقنا tulif fil wujudi hal huwa 'ainul mawjudi aw ghayruhu kama sayati setelah syarah kita menyatakan yang dikehendaki ada wujud Ha, ada Allah itu ialah wujud yang zati ha, Ia nisbah wujud yang dibangsakan kepada zat Patut tu surah pula dengan makna Bahawa seada Allah Ta'ala itu bagi semata-mata zatnya Tak payah lagi la li illatin atau ha, nak reti dia mai reti balik mafhum muhtara yang panggil ada allah itu ha, bukan kerana sesuatu kerana kena mengandaka ah ha, kerana kena menjadi kah dah ada allah itu yang bahasa dia yang tak bersabit daripada ha, yang lain mengandakan ada pun ada kita aa, kerana Allah mengada aa, Ada kita ni kerana Allah mengada Sebab tu lah kita ni ada Orang panggil wujud kita makhluk ni li'illatin Ada ku wujud Allah la li'illatin Ha kata wujud tu li'zatihi Ha tu lah dikatakan juga wujud az-zatihi ha, Habis itu Itulah kita paham murak wujud Allah Maka ternyata lah bagi kita segala sifat Allah itu bersalahan bagi segala sifat yang baru Walaupun muafakat pada namu Allah ada, kita ada ha, tu muafakat pada panggil ada Tetapi ada Allah zati Bukan li'ilatin Ada kita ni baru li'ilatin Kemudian selesai di situ Ha, ah, kita mari menyata pula perselisihan ulama. Di kalangan puak-puak ulama usuluddin, de berselisih mereka itu tentang diri wujud tu. Ha, kita terjemah kata ada tu. Adakah wujud tu tu kena ke Ain Maujud? Ha, wujud dengan zat tu hak tu la ko, ko lain-lain. Ha, tu maksud kata Waqadikhtulipah Ay Waqadikhtalafal ulama'u Dan Sungguhnya telah berselisih Oleh kuat-kuat ulama Rahimahumullahu Ta'ala Selisih Fil wujudi ha, Pada wujud tu, ada tu Nak tanya kata Hal huwa Adakah ia wujud tu Ainul ha, Adakah wujud tu kena ke diri mawujud? Diri zat? Ha, adakah wujud tu kena ke diri mawujud? Dia mawujud dengan zat tu umum mawujud sikit. Haa, nah. Mawujud tu umum pada zat lagi. Kerana termasuk dalam mawujud tu sifat ma'ani. Haa, nah. Bukan kata maujud tiap-tiap maujud ialah zat tidak Haa tiap-tiap zat ialah maujud Bukan semua maujud tu zat Haa kena mana, -mana? sifat ma'ani tu maujud Haa tapi bukan zat Ah ha, tu situ lah jadi nak soalnya wujud dengan maujud tu ainullah ke ataupun au ghairuhu atau lainnya lain daripada maujud. Tepat filahnya betul jawablah. Jawab bagi istifham adakah wujud tu ain maujud? Ha, setengah ulama jawab kata ya. Naam. Setengah ulama jawab kata tidak. Ha, tu kata filah. Mmm filah pada wujud Hilah pada jawab, adakah wujud tu'aim wujud? Ya, nah, tengok jawab. Tengok jawab kata, dah lain. Haa, nah, itu dia. Kan masa ya Tak kala ukh tulifa faqalal ash'ariyu. Maka berkatalah oleh Abu'l-Hasan al-Ash'ariyu rahimahullahu ta'ala. Orang-orang ha, ulama ikut dia tu dia panggil as'ariyah Atau dengan kata lain asya'irah ha, Imam Abdul Hassan Al-As'ari kata Al-wujudu aynul mawjudi ha, Imam Abdul Hassan kata wujud ialah ayn mawjudd hmm, Wujud ialah ayn mawjudd Kalau gitu bila kita kata Allah ada Ha, Allah ada. Ha ada tu wujud. Ha, nah, Allah tu maujud. Ha, nah. Allah ada. Apa maknanya? Allah tu wujud itu pertama ada, tu wujud. Allah tu maujud. Jadi wujud yang maujud. Ha, ini kata Ain Maujud. Ha ada zainah orang panggil dia. Baik, kalau gitu bila kita berlaku atas kata Ain Maujud Waqt la fa'l ulama fi fahmil muradiha. Ya bila peringkat imam kata, ore oh, ya bawahan ni pula mari faham pula. Imam kata begitu tu muraknya kok man. Ha, supah ya? ha, hadisnya. Ala apa hadis Marisa ni fu ulama faham, tengok ni faham kan. No? Ah, ha, hak ni pakar gohilah. Ha ni ah muraknya gini. Ha kena tanggung begini. Ha tu pun juga perkataan imam-imam. Jadi tak kala uh, Abul Abdul Hasan Asy'ari kata wujud tu ain maujud, segera perhal hak Zuhri dia ya panggil sepintah lalu ke ataupun perhal sekali gus ke? Maknanya wujud kita katakan sifat. Maujud kita katakan zat. Kita misal kot tu. Walhal perkara tu inilah wujud ni maujud dengan zat tu umum maujud. Kita nak ambil mudah misal kita kata wujud sifat maujud zat jadi wujud dengan maujud hatullah makna zat dengan sifat wujud itulah wafaka apo makna kata abul hasan belah tu khillah pula di kalangan ulama aa ha, ulama kemudian ni pula dah bikhillah ulama fi fahmil muradi pada paham Murak tujuan maksud kah nak min ibaratil asy'ari itu daripada ibarat Abil hasan al asy'ari tadi ha abul hasan asy'ari kata Wujud al maujud oh ha, yang bawah ni pula faham murak macam mana khilah pula ha tatkala ikhtilaf al ulama wa ba'duhum setengah-setengah mereka itu ulama abqa mengekal ia pakak tak lah tu mengekal a ha, mengekal ia ba'duhum ha akannya akibarah asy'ari tu akibarah asy'ari kata wujud ai maujud pakak mengekalnya ala zahiriha mengekal atas zahirnya zahir ibarah apa makna nya ha, tak Gairi min ghairi takwil tak takwillah lah Dia kata wujud ai maujud Ah ha, tu mengekal gitu. Ah uh, pak akan mengekal di atas zuhi yani tak ada takwil dak dah. Dia kata wujud ai eh, maujud, ai eh, maujud. Ah ha, tu pak akan mengekal zuhe, satu pendapat. Ah ha, kalau kita nak berlaku atas, atas pendapat ini. macam mana kita kata wujud sifat sedangkan wujud ai eh, maujud kalau maujud tu kena kezab. Bermana wujud tu diri maujud, bermana wujud tu kezablah. Apa hendak panggil sifat. Ah ha, musykil situ. Ah, dia jawab pula kata wa alaihi yaku nu fi adil wujud ha, Nah, dan atasnya dan atasnya atas poni ala badhim. Ah, ha, atas tengah tengah mereka itu ni. Yakunu fi adil wujudi Kalau ada fayakun tu uh, Kita kata uh, Kita kata jawab uh, Wa alaihi. Dan di atasnya Yakunu Kalau kita tak ada fa Bila tak ada fa Kita kata wayakunu yakunu alaihi Kita tak pada yakunu Jadi wayakunu yakunu fi addil wujudi Sifatan Tasamuhun Eh, rak ibarat dulu Dia kena pelik tak paham masalah Jadi, wa ni masuk pada yakun. Isim yakunnya ialah tasamuhun Dia panggil isim mu'akhar Fi adil wujudi Kita kata khabarul mukaddam lah Addil idhafak kepada uh, Maafu'u oh, yang pertama Adil wujudi Ya addil muta'adil dua. Sifatan tu nasa Jadi maf'u bagi addi maf'u yang kedua Bukan khabar yakung tak Haa Bibi tengok akrak dia dulu Nampak dia Nampak Fa'alehi tak lupa ada yakung Soalnya kata Wayakunu fi addil sifatan Dan adalah Pada membilangkan wujud tu Membilang kesifat Walha kata wujud I mawujud Segera peha Ket wujud Ialah zaq lah Haa nah, Kita misal makhluk Haa ada ke tak? Ada Kalau gitu ada no, ya Ada apa? Ada zaq Haa kalau gitu Ada zaq Dengan diri zaq tu Itulah Haa Tu wujud Dengan mawujud Itulah Kalau gitu Ada zaq Dengan diri zaq Itulah Diri zaq Tu maksudlah zaq ada Adadzai, kuasa apa tu dah in tullah. Hafazkan menyerta sifat wujud. Ha nak kata pula. Dan adalah pada membilangkan wujud itu bila sifat tasamuhun. Ha majaklah. Nah ha, tasamuh saja ya. bukan hakiki dah, bukan sifat sungguh. Tasamuh ya. Ha alaihi azahnya ala ba'di ini. Ha, kalau ada po Kata wa'in jarayna alaihi fayakun Haa, nah Kalau ada fuh, ibarat nak susun tu, tu Wa'alayhi fayakun Wa'in jarayna alaihi fayakun Ni tak ada fuh, pakai ta'lu Dan adalah pada membila kewujud tu, dibila ke sifat Ialah tasamuh sahaja ya, atas ni Ni'alaih mana'indahu Di sisi ba'dihi ni Haa, nah Jadi Wujud dengan maujud Allah, ha kau lain Kawan ni kata ya haktullah ha, Itu abulah saya kata haktullah Bila kata haktullah ha, Murid-murid di bawah ashab-ashab dia pengikut-pengikut kata Ada imam kata gitu, pakai gitu ha, Bermakna kata wujud dengan maujud Seolahlah lah kata wujud dengan za'atullah ha Bila haktullah, pahganur kata bila sipak Pidah sipak ada Khabar kaki sifat, wujud pun sifat Sifat gana menggatulah dengan maujud Atas kata maujud tu zat makna Wujud zat juga Haa bila, bila sifat tu tak sama Hmm bermudah mudah Bila kira semua bukan eh? Haa gana Haa boleh di bila sifat Sedangkan dia tu di maujud Li anahu ya payah sikit sabitnya panggil rawamid hak ni ania panggil setengah pada rawamin ilmil kalam nah kerana bahwasanya Wujud tu Ia qau jatuh ia wujud tu sifatan hal keadaan dipanggilkan sifat fi mujarradil lafzi nah panggil sifat pada semato-mato lapa ya ah tu dia jadi panggil sifat sabit tu ya Semata-mata lah si pak panggil jadi pak. Walhal dia tu diri mau juz. Kumano. Ha, Aga enyukala seperti bahawa dikata kepada terkik pada susung katanya. Aga ha, enyukala ka ha, pada terkik kalam. Ha. Nak jadi kalam tu ke Kena lapa lapa yang murakka amufi. Ha, ah ha, susung katakanlah. No? Susung kata Allahu mau judun. Ah, ha. tu. So, Allah muktada majudun khabah Susung dua tu Jadi kalah Supa dengan kata Allahu qadirun ah. Ah. Allahu qadimun Allah yang sedia Allah baqin Allah yang kekal Allah wahidun Allah yang asa ah, Ini pun Allah majudun Allah yang aduh ah. Haa situ saja dia ada, -ada. Jadi semata-mata lafah boleh Bila akan wujud tu sifat Pada semata-mata lafah Karena bila kita susun Bunyi serupa dengan Allah yang sedia Sedia tu sifat lah Allah yang mawujud Allah yang ada Ada itu sifat ha, Panggil sifat suara tu ya Walha kalau kira tungguhnya Wujud dan mawujud itu lah Ini atas kau ni jadi berasa pelin sikit ah, nah. Itu dia mengekalkan akan perkataan imam Abul Hasa Asyari kata wujud, Ay maju. Adapun aa, orang lain pada ba'dir ini kata, Wal muhaqiquna dan ulama-ulama yang tahkik. Seperti siapa eh? Kas ha, Sebut suara. Kas iaitu Saaduddin At-Tabtazani. Maksudnya seperti sa'at Sa at-tabtazani ah ha, tu dia tu asarah amad iziz ah ha, sarah at-tabtazani ha sa'at kata sa'at at-tabtazani seperti sa'at Masalah ulama muhaqiqun wa adrab bihi tak sebut nama lah dia orang-orang yang sebandingnya sebanding bagi sa'at wa so, adrab Orang-orang ha, yang sebanding bagi saat Maksudnya daripada ulama muhaqiqin Tak sebut nama lah Ramah lagi lah Daripada saat tu ha, Jadi puak-puak ulama muhaqiqin ni Wal muhaqiqin muktada, Khabarnya Awalu Telah takwil mereka itu Itulah yang kawan-kawan atas tadi Kawan-kawan atas tadi dia kata Abuqaha. Mereka mengekalkan daripada ketiadaan ta'wil Mengekal dengan tidak ta'wil Ha ha ni nampak muhakkikun awal ta'wil mereka itu muhakkikun akan ibarat al ashari akan ibarat ha abil asa kata wujud ai mewujud tu tak lepak kan. zohir dia kata Kena takwi begini dalam mana cara takwi wakalu ai fit ta'wil maka berkata mereka itu muhakkikun pada ta'wil tak nih tu Ha, ataupun fi ta'wi liha Kalau kita nak pakai mudhaf ilaih Masa ni kita pakai alillah fi ta'wil ha, Ataupun kita nak pakai mudhaf ilaih fi ta'wi liha Kata mereka itu pada ta'wilnya ta'wil imbarat asy'ari tu Mereka kata begini Laisal muradu Ai muradul asy'ari Bukalah murad asy'ari Ai bihazihil imbarah bukan murad abil Hasan Asy'ari dengan itu ibarat tu bukan murad al ainiyata haqiqatan ah ha, bukan murad keadaan ain sungguh mana wujud ialah ain wujud ain sungguh wujud hak sungguh ah bukan murad git ha, tu ah Tuhan ini ni hakikun kata laisa al muradu ay muradu al asy'ari bi hadhihi al ana ha, bukankah murad asy'ari dengan ibarat tu tu al ainiyyah wa balisa bukankah keadaan in haqiqatan bukan in haqiqi in sungguh bukan apa apa murad dia balil muradu bahkan murad yang dikehendaki ha, dengan itu ibarat tu muradnya jenislah eh. Anahu <tuh> bahwasanya wujud tu ha annahu alwujud laysa zaidan 'ala alzati bil khariji wujud tu bukan ia yang lebih Atas atahza fil khariji pada lwazih fil khariji ay kharij al kharij al fil khariji ay kharij al azhan kerana kata nama jamak nah ha bukan ia bukan ia yang lebih atas zaq pada luazihi balamana lebih inna taswir bagi lebih ah ha, payah sikit deh bihaitu ini taswir bagi zaid ah ha, balamana lebih bihaitsu tasihu ru'yatuhu dengan kia-kia sah lihatnya lihat wujud ada dia tu siapa sah dilihat bukan begitu Ha, ha, ha, tengok ibarat lepas kita surai hak luar Nah, cikgu ni setengok tengok ibarat kitab Bomi ke apa Bahkan murak Mura'al asyari Bi hadhil ibarat Dengan ibarat dia kata Wujud in mawujud tu Wujud in hak tu lah dengan tu Muraknya bahawa wujud tu bukan ia yang lebih atas zah, Lebih pada luar Luar zihin Dalit istilah dipanggil. Ala ha, mana lebih sekira-kira bihaitsu taswib ajza'i sekira-kira sah ulil haqqnya nyau wujud ah ha, bukan bukan begitu kalau gitu fa la lagi lagi maka tidak menafi ia ha, maka tidak menafi ia kaunu alwujud laisa za'idan annahu bahwaso alwuju itu amru bila bilawasah amrun, ha, amrun i'tibari. Ah, tidak menafi bahwasanya wujud tu amrun i'tibari. Ah, nah. Wa ha, huwal haqqul ladzi la mahitsu anhu. Ah, dan itulah hak yang sebenar yang tidak boleh lari darinya. La ha, mahitsu. Ah, tidak boleh lepas darinya. Ha, payah pula dah. Ha, materi ade. Nanti yang ngaji itu hmm, dia. Sabik kata innamal ilmu bit'allum. Ilmu nak beguru tu. Ha nak gigih belajar sendiri tu payahlah. itu ha, ha, dia. Hak rawam-rawam dia bahajat pada huraian guru. Sabak satu syarat nak dapat ilmu kena irsyadu ustaz. Kena tunjuk ajar guru. Ha maka guru nak tunjuk ajar dia kena faham ke dia dulu. Sabit tu kalau tu tak fahil Dalam satu medan ilmu Kita mengaji dia orang tak fahil Tak ertilah kita Tak ertilah Kita pergi mengaji dia orang tak fahil Tak erti apa kita ha, Apa orang fahil ni kadang-kadang Dalam medan ni dia fahil Medan tu dia, dia tak fahil Sebab ha, tu kena beguru setiap ilmu ha, Ingat malam Para kita mengaji dia orang lagi layar-layar Nipi, nipi, nipi, nipi Nak beri ke orang lain macam mana Haa Satu kena tahkik ilmu dalam satu Baik Ha, kalau gitu bila kita fai'dat ibarat. Ha, fai'dat ibarat mai kita sihat luar, huraiyan luar. Satu kita kena ngerti dalam perkataan dia tu apa? Tepat perhatiannya. Bukan lebih ataz. Apa makna bukan lebih ataz? So. Nak perhati huraiyan dia. Yang kedua kharij. Ha, khari. Apa apa maujuk pada kharij ni kata? Ha. Nah ha. Dan lagi pula dia katanya lebih siapa sekiranya boleh tengok. Gapo. Oh. Dan kelimah amru intibari Allah. Ah, ha. ha. ha. hati kena ore syukur Kan ha. tak ada bajak orang tengok adalah. Mari kita adalah. Mai kita reti hak dia kata bukan lebih atas azab. Dalam istilah usuluddin maksud sifat yang lebih atas azab lebih tak lebih naik kanan. Ha. nah kita mai misah hak hak nama ni, hak asli tak adalah eh uh, sifat ni ada kalau ya bahasa reti. Ha bukan ada sekali. Adakalanya bahasa ada. Ha ada. Ambil ha, kita reti di bata hak ya bahasa ada ya bahasa reti. Nah kita misah seperti hak kita dapat dengan pakaian ramata segala warna. Nah warna putih hitam merah ni semua kertas ni ikutlah. Nak misah atas begapakan baju misah jelah. Nah, warna-warna dia panggil sifat yang lebih atas zat Maknanya tiap-tiap sifat yang rasa ada tu Orang panggil sifat yang lebih atas zat Sekiranya -sekir, boleh tengok ha, Tengok ke warna Cap ha, Cap tu zat Warna putih Cap yang berwarna putih ha, Putih tu sifat yang lebih atas zat Kerana masih ada sifat rasa ada Hmm Ha, nah nah cai merah ha, merah itu sifat yang zaidan alazab. Penat ke atas segala warna nak bisa warna nak ikut Putih hijau merah kuning hitam iko lah segala warna macam-macam warna panggil. Itu sifat yang lebih tazab. Mana sifat yang bahasa ada? Bila sifat bahasa ada panggil sifat yang lebih tazab. Nah, ha, tu kita misrah warna. Selagi so, hak kita dapat dengan pacik anda pendengar suara. Ah ha, suara kita tak nampak dengan mata tapi kita dapat dengan telinga. Sifat ia bahasa ada juga suara ha, ni. Nah, sampai dipanya aradhun yaqumu hawa. Ah tapi kita tak nampak sampai dapat dengan pendengar. Ah ha, tu mana? Tu panggil sipak yang zaidan ala zarika. juga bahasa ada adol Ha, lagi. Hak kita dapat dengan perbuatan ra pekecah. Kita Tuhan jadi lidah ada sifat zop di lidah kita. Kita boleh kecap air. Ja oh air ni masing Oh ini tawar. Ah, ha, Sayur Oh ni masin, oh ni pedas. Ha, segala rasa ketiapan tu pun panggil za, dia panggil sifat ya ha, zaidan alazab. Sifat yang lebih belah azab dia panggil. Ha, segala rasa dan segala bau syum masmuman. Benda kita dapat dengan pencium. Bau ah oh, pakai minyak bau, yang pakai bauel menyantar Ha? kalau gitu bau-bauan tu Bau sedap, bau hapok, bau perah. Ha, tu Semua segala bau tu pun Sifat yang zaid dan alazah Karena ada, kita dapat Yang patutnya adalah percium Dan selagi rasa panah dan sejuk ha, Kita jamuh tubuh Oh, tubuhmu panah demik Oh, tubuhmu sejuk ni, ya. Ha, tu ya Haa, tu Sejuk panah kita dapat dengan penyentuh masjid. Itu pun sifat yang za'i dan Nah, Umumnya, tiap-tiap sifat yang rasa ada, panggil za'i dan Nah, Tak kira, sama ada dapat dengan lihat, dapat dengan pendengar, dapat dengan penyentuh, dapat dengan rasa, dapat apa dengan pekecap, dapat dengan pecium. Lima tu. Ha, maka lima tu orang panggil sifat, maujuda, sifat yang majudah, sifat yang ada. Maka, bila sifat yang ada masalah tarikh ma yasihru ru'yatuhu barang yang sah oleh liha bukan nak tengok surga sah liha kalau tu hawin napa napa sebab benar ada Nah tu tarikh mau ju ma yasihru ru'yatuhu barang ah nah, warna tu tengok napa sungguh nah, suara tak nampak kali tapi sah liha kalau tu hawin napa napa kena ada Begitu juga rasa masin-masin manis, Soh dileha. Kalau tahu napa napa, tak ada. Itu dia <tuh dia. Ha nah, maka sifat hak ada tulah kalau makhluk kita panggil tambah kata ar-rah. Hmm. Ha tiap-tiap ni sifat dia lebih atas zat. Bila perhasil tu, ha nah, kita pelawa dengan kata ni. Kali kita wujud ni, ha nak kita kata ni. Nah, ha, kali kita wujud, bila wujud ni, wujud ni kita katanya abul Hasaka kata wujud ain maujud muraknya ha ni akan ayat kedua dia tahu murak abul Hasaka kata gitu bukan makna kata wujud ni sifat yang lebih atas maujud ke okay. okay. tu kana ti ain maujud ha wujud ialah ain maujud dengan mana wujud ni bukan sifat yang lebih atas zat dah kalau sifat yang lebih dia panggil bukan ain maujud faqad irada ilmu ha dia panggil sifat yang lebih atas zat Hmm, kalau kita misal ketah ni juga ke, ha, Ketah ni zak Lepas tu putih ha, Putih ni panggil sifat yang lebih atas zak Bukan ing maju Tak boleh kata lah putih ni ing ketah tak boleh ha, ha, ha. Ada pun ada, pu, ada ketah ni Ada ketah ni ing maju Dengan mana-mana? Dengan mana ada ketah ni bukan sifat Bukan ada pula tak Riti je Kalau rasa riti saja rupa bulat kepat nipis tebal bukan ada sampai kalau dia tanya ketah di ketah ada ke tak ada ada maujud utih di ketah ada ke tak ada ada ada tapi putih di pak ya lebih tangga ketah pak dia tanya pula ketah tu nipis ke tebal nipis ha nak tanya nipis ada ke tak ada nipis bukan ada hanya reti saja ha merunti bari wei Oh nak no, ngaji Kakak Sriper dulu. Ah ha, ha kalau tidak ge Pak Main urusannya belik kaki demo ha. Ngaji balatah kali tak ajilah. Ha, Ditramah kali tu orang tak ambil selipar lah. Ha. Ah ya kampung ye geti sungguh. Ha. <tipun> Ajisar ha, ha, hayak main nak napa apo nak belik jangan waktu dia gua. Enggak apa aku tak dia ya sibuk mana. Bu mana pronye belik dia pula. Hmm. Nah ha, betena ye geti sungguh. Nah, ni hati Amir di Kalau itu dalam misal kita sak ni, kertas jirim zat yang ada wujud. Di kertas tu ada apa? Warna putih ha wujud. Nah, ha, tu panggil sifat yang zai dan ala zat. Ha tu bukan ai maujud, tak boleh kata putih ialah kertas, tak boleh. Lain, dipanggil bukan ai maujud. Adapun diri ada kertas dengan kertas, ha saya kata ai maujud. Pakai tu ingat mana mana buke. Ini ngan mana, mana ada ketah tu kena ke ketah bu. buke. Apa? Ada ketah tu buke sifat yang lebih atas ketah dah? Hanya Amruin Cibari, ya yeah. murakatul. Oh, tu hmm. dia. Yeah. Ini kau yang muhaktipun. Pakai mai kata pula bola, ha, hari. Hari, hari tadi hari bola tak lagi dek. Mananya? Uh, wujud ini bukan sifat yang lebih atau pada hari. Nah ha, hari, apa hari. Hari di siapa? Mana yang luar, luar? luar. daripada mana? Luar daripada zih. Nah, ha, ha, di sini banyak pada kita itu apa bezo entago hari jiladhan ha, di luar zih? Ha, nah, luar zih. Apa mana luar zih? Ya, tekadnya ada dalam zih yang pengen maju pih zih ni, maju pih hari jizih ni. Nah, benda ruah tu ya dulu. Nah, ya terkada. Terkada satu benda tu tu kita fikir tak fikir pun benda tu ada. Terkada ada cerita ada dalam fikiran kita. Terkada benda tak ada sekali, ada dalam fikiran saja. Ha, dia panggil maujuk fizih ni pakak. Nah, misalah, misalah. So, kita rata-rata Supo kita berkata rupa ah, Haa supo kita berkata rupa rekoh ah Rupa rekoh adalah mana Dia mahu ah kata Haa Dia mahu tak kata apa ni Macam misal Supaya orang buat ikat duyung Haa Ikat duyung Adalah duyung Tapi ikat duyung Pasa sekat pingin pusat tu Ika sekak pusat tu pusat, ni, Orang binuh dengan rambut dengan rambut, retinu, dengan kopek ni no. Lah tu kaya dulu Wakil ni no. ha, ha, tu dia Dia panggil kata Wakil tidak balas Itu lah Ike, ike Hingga ha, meh, meh ha, Meh, meh tak ada Bukan daripada serambut pun, Buat tu, tak no. Kalau kita panggil apa tu Tak kalau Wakil ni no, tak ada ha, Dia panggil Kharijil Azhan tak ada Iqah bala tu pada pada luar biasa tak ada Cuma ketika kita sila rupa dok rekah lah rupa Mari rupa Sambil dia mau lukis boleh Dia rekah mari Dia panggil apa tu Dia panggil Amrun i'tibari Ikhtira Bahasa rekah eh? Saya siapa dia mau boleh lukis Saya ingat Ada-ada orang -ada lukis buat pala tujuh Buat ulah seko Ulah selo Pala perempuan Pada kau Ah di luar zihin tak ada. Ulas-ulas adalah kalau buduh penerang kau tu. Luar zihin tak ada. Cuma di zihin we ada silam ari. Ah nampak gambar ular, awak apa. Ha, tapi kata lukis sana lah, lah, lah, lah, lah. Ya mari di zihin ada. Lah. Mananya ada dari zihin saja wakai tak ada. Siapanya mewujud di zihin ni saja. Ah, Demikianlah kiela segala rupa rekah hal gapo ada awak gajah, pala, pak ada. Lah. Gajah seekor, lep ni, pala, lep ni, pala, lep ni, pala Sudah kalah kata Kalau benda mungkin, mungkin tak ada Pada wakil tak ada Cuma mari di zihni, nampak gambar oh, Rupa met met kertas tulis rah, rah, rah. Biasa mari daripada rupa raka yang ada dalam otak Itu dia panggil maju Pada zihni sahaja Luar zihin tak ada Terkadang ada kedua, gajah biasa, ular biasa, lembu biasa Kita fikir pun lembu ada Tak fikir pun ada Mana ketika tak fikir, panggil khari gil azhar bila kita dah fikir hadiah, rupalmu mari di otak kita, ibulmu sungguh pun ada. Khadija Azhar pun ada, dalai ziheh pun ada. Sekarang kita dah fikir. Ha. Seolah-olah so, ada di luar ziheh, tak pun ada di dalai ziheh. Itu pun gapa. Bari ada dalam bawah min, gapa ada di patak Tak ada silap pada otak kita. Tapi bari ada. Kadang-kadang kita gali kita, oh, tak tahu kat sini ada batu. Oh Tak tahu kat sini ada tunggu. Ha. Jadi tak bila tak tak rauh tak, tak ada tak sila di otak pada zilu waziha dah dalam jin tak ada tak ada sila apa Ah hati panggil luaziha dalam siha Ah tu tu istilah dia dia Ah ha, lepas tu kita klik o kita semula ah ha, tu berhajat pada kita kena bezalah ah berhajat pada kita kena beza weh tu Ah lepas tu masuk ke kita semula Jadi asalnya Ah ha, duk berselisih ulama tu wujud dengan maujud hak tullah lain yo ya, kata abul hasan Ash'ari wujud ialah al ain maujud nah ha, nah wujud ain tullah ya dengan maujud lepas pada tu balik ashab dia orang bawah pula mai pakat pahai eh imam kata begitu murak ko mano tengah kata memakai kekar di atas zuhir gitulah dia lah, dia kata wujud ain maujud ain maujud hak tullah dah na maujud Maka ha, kalau gitu kita mesti kebula. Mau juk tu ada kalau za. Kalau katanya wujuk, ha, zaik wujuk, ha, zaik. Maka zaik tu nama bagi za. Ha, nah, batu wujuk bagi zaik tu ialah, hotullah dengan bermana kata, wujuk dengan za hotullah. Bila hotullah pahgan, mengata bila wujuk tu siapa? Ah, ha, jawabnya majak. Ha. Ambil mudah. Ha akan ha, jatuh sipa pada ketika kita bercakap kata Allahu mawjudun Kalau ciptaan makhluk Zaidun mawjud ha tak kalau sah kata gitu tupon dengan kata apa namun ni Allahu wahidun Allah yang azza Allah qadirun Allah yang kuasa kuasa tu sipa Allahu Wahidun, esok esok tu siapa? Ha, sah kata Allahu maju Allah tu yang wujud. Yang ada ada tu siapa? Ha, bila sifat tu karena sah kecek balah tu ya. Ha, walhanya wujudnya maju tu lo. Ha, tu kau dia kekang gitu. Kau muhakipun kata Dak, Tak boleh kita kekata tu. Heh, imam kata begitu kita memang murak ya gini. Muraknya eh uh, wujud itu bukan suku lain daripada maujud ai maujud dengan makna wujudnya bukan sifat ia ado lebih daripada zat sifat maani bukan hanya wujud tu sifat bahasa reti saja amru iktibari seolahlah wujud ialah ai maujud ha natanung tu hengado ha itulah sekali lagi dalam lebih kita Uh, paqalu, bukanlah ia dikhanasi murah asyari Bi hadihil ibarat itu bukan al-ayniyata hakikatan Bukan keadaan insunguh no. Balil muradu bahkan dikhanasi nya Annahu bahwasa wujudtu laisa za'idhan ala za'idhan Wujud tu bukan yang lebih atas zat Pada khari Pada khari jil azhan Lebih setara mana Bi haisu ni tasui bagi za'id Dengan sekiranya Tasih huru'yatu hu huujud Lebih apa sah boleh tengok Kalau sah boleh tengok itu wujud Masalah sifat ma'ani Bukan gitu Kalau gitu Falayunafianahu Maka tidak menafilah ia Annahu laisaza idan tu Tidak menafi Annahu bawah sawujud tu Amruni'tibariyun Sekarang bahasa reti dia Sekarang bahasa kira-kira Bukan sifat bahasa ada Tak Wujud arti dia tu ada Diri ada tu bukan sifat ia ya, bahasa ada Macam kedera iradak Tidak Ha murah gitu Kemudian aa, Syih kata Wahual happul lazila mahita anhu dan ialah ha, hazal kau ni, adapun kauul muhakkikin inilah al-haq yang tidak ada majelis so anhu tidak boleh lari darinya. Anilah ah, kau nyatahki. Wa alaihi falah. Dan ini adapun bila atas tadi kalau kata wa alaihi fa yakunusohilah. Ha, Ani wa alaihi ni wa injaraina alaihi. Dan jika kita berlaku atasnya atas hazal qaw ataupun qaw lil muhaqiqin Kalau kita berlaku atas qaw muhaqiqin ini Fala yakunu fi adil wujudi sifatan Maka tidaklah pada membilangkan wujud itu bilakah sifat Tidak tersamuhu Tak ada tersamuh lah Kenalah hakikilah Mujud ni kita katakan zat Ah ha, wujud ni ialah sifat. Ah ha, tak ada apa kena dah. Tapi sifat yang bukan bahasa dedak bukan sifat yang lebih azza yang panggil. Li <tip> anna <tip> kerana bahawa sifat itu ia kefi pihak mamadalah pada panggil sifat tu oleh <tip> ha, murah yaratul mausufi. Nah dia ya oleh melainikan mausuf. Ah tadi kata wujud ialah mausuf pula. Pujuk Panggil maujuk Go dia Kalau ni sifat Panggil mausuk Go dia yeah. Haa Nah Jadi sebut kata sifat tu Barang yang lain daripada zat Panggil sifat semua Ma lai sabi zatin Panggil sifat be Haa Tu dia Bihak tu Jadi tak ada apa Pujuk tu panggil sifat Kenapa? Kenapa? Kenapa lain daripada zat sifat be ha, Ma lai sabi zatin Ialah sifat ah habil dan jika tidak lebih ia ya? jika tidak ada ia ya, sifat tu zaidatan ai ala azz wala kud tak tak lebih atas zat fil kharigi sekalipun kaifa betapokok tak kata begitu kaifa ha, kaifanaqu kaifala betapokok la naqulu betapokok tidak kita kata begitu pegawainya kena kok tu nak tak kata gitu kan enggak ha cuma yo kaifa satu ya kaifa yakni kaifa la naqulu betapo tak kata tak kata gitu kan enggak kata dia wa qaddu qad padahal sunguhnya telah bilang oleh mereka itu mutakallim puak-puak ulama usuluddin telah bilang mereka itu as-sulubah segala selbi tu mambillah sifat sifat ten mahu yang kedua nah nasaknya katrah wa qad addus suluba sifat sin tu bede nok ah babo gak tak kata gitu sedangkan mereka itu ulama mutakallim membilas ke segala salbi itu bila sifat juga mana qalqidam qidam tak panggil sifat ya walha qidam pidam itu arti sedia makna apa? tak ada mula ha sampai salbi wal artinya kekal apa makna kekal tak binaso ha tu salbi segala salbi punya bila sifat juga walha tak ada sekali ha kana mana salbi salbi tak apa ha, ma mafhumhu adamus shay barang sifat yang pengertian dia tak ada suatu pemandul mandul itu dia panggil mandul o oh, za'a za'na tu mandul apa mandul tak ada anak padi kita tak ada anak punya sifat juga Malaik sabizatik Banyak sifat Barang yang lain pada zak Banyak sifat Sama dariti kot tak ada tu dia Adap kira Inilah bahagia Pada kita kena Halusi Dan apa Apa dia Beza antara zat dengan sifat Pas sifat tu Beberapa pulak Kalkidami wal baka'i habis Ha hmm, Selesa lah Jadi makna kata Perkata Abu'l-Hasa'al Asyari tu Tubik baik mari dua pula. Nah, bahkan situ ada salah lagi tu. Kalau kira mari ada salah lagi tu. Nah, nah, nah. Lalu tu katanya, Wa qalar razi wa jama'atun. Ha, nah, tak kata dulu dulu.